Itt? és most, közéleti magazin. főszerkesztő Fiala jános. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Hát, meg kell találnom azt a cédét t amivel kezdeni akarok, a kis türelmet kérek.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 Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közért megy lett, János és Tamás. Ungári Krisztián Tabajdi Gábor, Budapest a diktatúrák árnyékában jaffa kiadó titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek. Mugvári Krisztián és Tamajdi Gábor rendhagyó utik kalauza a 20. század politika, politikai diktatúrája és legmegrázó történelmi eseményei mentén veszi lajstromba Budapest emlékeit. A szerzőpáros olyan fővárosi helyszíneket mutat be olvasóinak, amelyek jobbára ismeretlenek a turisták előtt, a városlakók számára pedig a félmúlt hobányába vesznek. A fiatal kutatók budapesti sétáin feltárulnak az 1919-es tanácsköztársaság és az azt követő fehér terror a német megszállás a nyilas rémuralom. A zsidőüldözés a világháborús főváros, a szovjet megszállás és a Rákosi diktatúra az 1956-os forradalom és szabadságharc végül a kádárkorszak elfeledett vagy épp szándékosan titokban tartott történelmi helyszínei és emlékhelyei. Az egyes történelmi eseményekhez köthető szobrok és műemlékek kapcsán a szerzők, múlt és jelen emlékezet politikai törekvéseit is áttekintik. A történészpáros kivéletlen és fájdalmas őszintességgel mutat rá, a volt századi véres diktatúrák emlékei jelöletlenül, bár de ma is ott kísértenek a főváros utcáin ideját mindeknek megismerni őket. Ahogyan én azt jeleztem korábban, amikor megkérdettem a mai műsoromat, alapvetően az önök telefonjaira számítok. Ezt állt egy nem egy vendéggel fel vonuló itt és most, most hanem egy a hallgatók aktivitására építő akkor is, hogyha ma éppen nagyon fáradt vagyok, ma 2013 február 13-a szerda van, de ezt a műsort megismétlem 2013 február 14-én reggel 7 és 8 óra között, tehát amikor most éppen hallják, akkor vagy éppen be lehet telefonálni most be lehet telefonálni, és ha csütörtök van, akkor önök ismétlést hallanak, tehát nem lehet betelefonálni még egy részletet szeretnék felolvasni. Előttem a Magyar Nemzet 2013. február 13-ai száma. Mivel a diákok az egyetemet tartják blokádal, a Gyurcsány Ferencék az Oktatási Államtitkárság épület elé költözködtek ki, hogy ők is tiltakozzanak az oktatáspolitikai intézkedések ellen. A volt kormányfelmondása szerint a Demokratikus Koalíció politikusai és szimpatizánsai három éjszaka este 6-tól reggel 6-ig majd a minisztérium Szalai épület előtt Akciójukra a Fidesz úgy reagált, üdvözlik, hogy Gyurcsány végre kiköltözött abból a villából, amelyet először a nyilasok vettek el zsidószármazású tulajdonosától, majd a kommunisták kobozták el. Sajnáljuk, hogy csak három éjszakára költözik ki, sajnáljuk, hogy valójában csak a magamutogátás az okkal fogalmazott Selmeci Gabriel Lapár szövőbője. meg a Fideszről, feledkezzünk meg a DK-ról, de ne feledkezzünk meg a Szemlőh Szemlőhegy utcai villáról a szó értelmében. Én egy 1940-ben, vagy 44-ben épült Szeudo-Balhaus házban lakom a sváb Ha nem telefonálnak, részleteket fogok felolvasni a már említett könyvből. A könyv tehát nem más, mint Ungvári Krisztián, Tabajdi Gábor Budapest a diktatúrák árnyékában. Titkos helyszínek, szimbolikus terek és helyek és emlékezetem szerint ez 1911. 2012-ben jelent meg, azaz tavaly. Ez tehát akkor is tavaly lesz, hogyha a szerdai adást hallgatják, és akkor is tavaly lesz, hogyha a csütörtök reggelit. Azt kérdezem önöktől, 353-94-51, 353-94-51, csütörtöken ez nem él, mert akkor egy ismétlést hallanak. Hogy el tudják-e mondani, hogy ez a ház, az a lakás, ahol önök most laknak, az kié volt korábban, megismerték-e? annak a történetét, illetőleg, hogyha egy önök által épített új, vagy valamikor új, mert hogy 5-10-15-20 éve önök építették házban laknak, akkor annak elmondják ki a történetét, beleértve, hogy miért pont ott, kik voltak a szomszédok, miért pont akkora lett. Minden olyan részlet érdekel, amely egy lakás kapcsán, amit én még csak virtuálisan szeretnék elfoglalni, elmondható. Türelmetlenül várom telefonjaikat. Elérhetőségem 353-9451. És most reggel pedig a Kejfe Ancsi minden amit az az napról tudni kell vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora 12 éve felüli hallgatóknak elérhetőségem 353 94 51, tehát abban számolok és arra számítok hogy önök elmondják hogy az a ház és az a lakás amiben laknak annak mi a története ha ezt kizárok önökhöz kapcsolódik akkor az önök története ha pedig nem akkor mindazt amit megtudtak róla mert elmesélték, mert olvastak róla, mert anyám kénye nem tudom. Estőnökről, a testőnökről, a város vagy te már, Budapest. Annyi minden történt benned én. Jó, de hagyjuk ez a dal, nem az emléke ki, ez most csak rólad szól, úgy ahogy te vagy. Egyetőleg ajánlhatok részleteket a könyvből, hogy azt felolvasom, és ahhoz lehet kapcsolódni. Címszavak, Hősöktere, Felvonulási tér, Szabadságtér, Asztória, Cilágyi Erzsébet, Fasor, 42, Visegrád utca 15, Terisz 13, az egykori Hungária és Ritz Gellérszáló, Kumbéla szobra, Budapesti gettó, Szent István park, Szálasilag helyei, Üvegháza, Hűségháza, Andrássy út 114, 10 7-es, út 10, Maros utca 16, Városmai utca 64-66, Alma utca 2B, Botlókövek, Vajcsi Zsilinszki Endre Szobra, Citők a Dunaparton, Citadella, Sziklakórház, Attilaúti Iskola, Városmajor, Sashegy. Az összes voltakat. Mindki András út 73-75 szám alatti Légvédelmi kocka Budapest 70-es troli Hadik laktanya AVH villa Központi fizikai kutatóintézet Uttörővasút, rendőrtiszti főiskola Kormány rezidencia Minden reggel úgy utca a a cipőt, mintha szobrai Arthur Köstler szobra Az összes érnek Hello a Fargutá vagyok Szervusz Én egy a házban lakom most hat éve, ahol már megismertem néhány lakót Van, aki eredetileg is ott lakott, kettő is, nekit ismerek nem kérlek téged arra, hogy pontosan mondjad meg az utcát és a házszámot, de valahogy körbe kéne írni. Egyszerű, Sarshegy, annak a része, amit egyébként úgy keresztettek el, hogy mai napig is tisztázatlan az utca neve, Sarshegyi út is, Kosta József utca, aminek ettől neve van. Semmilyen GPS nem találod, mert amúgy meg Fánko utca. Tehát Sarshegy. Ez egy mekkora ház? Ez a ház egy nyolc lakásos társasházszerű kettő emeletes bérház. Mikor építették? 1950 és 55 között építették, és az első lakó között volt, új lakásként került be annak a jelenlegi feleségemnek a nagypapája, aki elsőként ott lakott, első lakásként, és ő a, akkori magyar népa szeregtisztja volt. Ez egy katonatiszti lakás? A, hát azért érdekes a lakás az, de ő azt úgy kapta, hogy abban a házban volt az államvédelmi hatóságnak egy emberének egy lakása, és volt egy másik katonatisztnek lakása, akit akkor az 50-es évek bocsátottak el a seregből, de megtarthatta a lakását. Ez egy téglaház? Téglaház, és nagyon látszik rajta, hogy katonák építették, hatalmas mély légopince van az egész terület alatt, óriási vasajtókkal. Ott most mi van? A Pince alatt van a légopince, és ott most nincs semmi, teljesen üres, használhatatlan. Mert? Ez egy mély, földbásott básott terület. Teljes házalap területén. Van-e egyébként a lakóknak saját pincéljük? Amúgy igen, ezen kívül minden a fölötte lévő részben a lakások és a légópince között. Tehát ez a légópince, ez a normális pince szint alatt van még egyel? Igen, igen, teljesen a föl alatt. Ennek mekkora a belmagassága? Olyan két-két és fél méter körül van, hatalmas méretű. Tehát nagyon vastag. Ez föl egy föl. osztatlan vagy osztott terület? Osztatlan. Tehát egy hodáj? Abszolút, a óriási hódája, egy rendkívül egy éttermet lehetne benne elhelyezni, és jelenleg is megvannak a páncélajtajai. Hát gondolom, hogy azért kicsit nyomasztó lehetne, mert ablakok ott nem nagyon vannak. Hát nem, egyébként van kifelé nyíló olyan nyílás, amit feszöztetése lehet használni, természetesen azok le vannak zárva kívül, nem én is látszanak. Tehát az egész házon látszik, hogy úgy építették, hogy kívülről semmi különleges, viszont olyanoknak volt benne lakásuk annak idején, akik, akik kizárólag így kaphatták meg. Volt olyan eset, amikor az egyik lakó följelentette a másik lakot 1956-ban, mert azt látta, hogy fényképezett az utcán. És mivel ismerte, ő pedig olyan beosztásban volt, hogy jelentette, és az illetőt ezért uh, majdnem börtönbe is zárták. Mekkora maga a lakás? Az, amiben mi lakunk, az 53 négyzetméteres, de kb. 40 és 50 között vannak a lakások. Milyen állapotban van? Nem a lakás, a ház. A ház az nagyon rossz állapotban van, mert teljesen eredeti, úgy ahogy van, azon egy keresztül kapavágás nem mióta megvan. Tehát így nagyon jól megcsinálhatták akkor, de, de hát most már az... Ez egy lapos tetős? Lapos tetős, igen. Nem házik be sehol. Kert? Az, az kert kert van-e hozzá? Óriási kert van hozzá, gyakorlatilag egy, mint hogyha három vagy négy, még egy ilyenekkor ház elfér. És mi van a kertben? Egy cseresznyé fal, szintén akkor ültettek, ami most magasabb a háznál. Az még termő? Még terem igen. Folyamatosan csak senki nem tudja leszedni, mert olyan magasan vannak a cseresznyék. Szomszédok? A házban lévők? Nem. A szomszédos telkeken lévők. Az egyik telek, az egy újabb, majdnem, hogy 20 éven belüli újépítésű társasház, egy nagyon jól megépített szép ház. A másik viszont szinte azonos ezzel a házzal, de de nem nagyon látszik semmi közös vonás, tehát nagyon könnyen lehet, hogy ez tényleg egy egyszerű, akkori kiosztott lakás lehetett, mert azon ilyenek nem látszanak, amik itt kívülről ezen. Tehát teljesen más cél alá uh, Egy szinten két lakás? Négy. Négy lakás van egy szinten. És plusz van egy földszint, ahol egy olyan család lakott, az is nagyon érdekes történet, mert az egyetlen lakó, aki eredetileg benne lakott, annak most meg a felesége, Tulajdonképpen az utolsó családtag, de addig nem is lakott más benne a földszintiek között. Csők voltak az egyetlen olyan lakó, akiket hát senki nem bántott, de mindenkit tudod, mindig mindenkit jelentenek mindenkiről. Ez volt az elmúlt időszak története. Ezt lehet tudni. Képzelni. Lift? Nincs lift, ez teljesen egy nyitott lépcsőházas nagy szabadterű lakáson. Milyen viszonyban vannak a lakók egymással? Hát ez valami csodálatos, hát, ö, van, aki ugye nem nagyon bírja a másikat, de különösebb konfliktus nélkül, csak egyszerűen nincs szimpátia, de amúgy mindenki beszél mindenkivel, mindenki köszön mindenkinek, és van egy idős lakó, 82 éves, egy mérnök ő az, akit a seregből, ő még a feleségemet ö, oda korábban, látta megszületni, és mai napig is csodak viszontban vagyunk, tehát igazán átjár időnként hosszú úslag, ha úgy gondolja, hogy főz. Ez a te lakásod, vagy a feleséged lakása volt korábban? Ez jelenleg önkormányzati lakás. Ugye ez, ez ráadásul önkormányzati lakás? Igen, nem adták el. Ez mindig minden lakása önkormányzati maradt azóta is az. Te itt most egy betolakodó vagy? Tehát a feleséged volt korábban itt? <gül> <gül> ő, ő befogadott a családjába, én is természetesen lakod. Mennyi időbe került az, hogy te ott akklimacizálódtál? Hát most már hat éve lakom ott, de 10 perc alatt lehetett megszokni, mert egy olyan csendes az egész ugye, hogy, hogy minden alakodó. Ugye ez hát nagyon ritkaság, vagy legalábbis azt gondol, vagy nem tud, gyakori Budapesten egy önkormányzati lakás. Ez azt jelenti, hogy ha egyébként valaki onnan elköltözik, vagy meghal, akkor oda egyébként lehet tudni, hogy ki az új, vagy mi alapján költözik be oda az új lakó? Hát ilyen se mert aki elköltözött, annak a hér a lánya költözött. Á, értem. Nem történt semmi. Ilyen volt egy, és aki meghalt, annak a senki nem költözött. Azt lehet -e tudni, hogy miért nem ajánlotta fel az önkormányzata megvétel lehetőségét. Ez csak sejtik. A benne lakóknak hosszú évek alatt volt kísérletek 90-től. A válasz mindig csak annyi volt, hogy nem kívánják értéket. Ez egy milyen kilátással rendelkező ház? Kelet, dél és az az oldal, ahol van. De magára a városra van-e valami ránézése? Igen, igen, ez a, a lakás, a háznak az egyik homlokzata az a Vára néz, a nyugati homlokzat az pedig a Budai-hegyekre, Sashegy és a Gelér-hegy. Milyen állapotban van abból adódóan, tudom, egyszer már volt erről szó, de hogy az önkormányzat milyen mértékben tartja fenn a házat, legalább úgy, hogy e, ha lepereg a vakulat, akkor oda pergetnek egy másikat? Hát ez, na, erre egy konkrét válasz van, akkor értem, még a környezetében azt, ami még esélyes volt arra, hogy leessen, hogy ne hulljon a több. Ennyi volt a, a megoldás. És hogyha valami eldugul, hát akkor a valamelyik lakó kitisztíthatja, és akkor nem fizetik ki a számláját. Vagy volt egy öt éves per, amikor a víz elfolyt egy külső vezetéken, és öt év alatt a lakók mert nyilván nem akarták kifizetni, amit meg kellett volna a tulajdonosnak csinálnia. Hát Semmi közöm nincsen hozzá, de ennek a lakbére az nem tudom megemlíthető-e. Piaci amikor úgy indult, ami úgy nagyon olcsó volt 90 körül, amikor az önkormányzat tulajdonába került, és ezt szépen lassan fiatziválemálték. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. 353-94-51 Citadella, Sziklakórház, Attila úti iskola, Városmajor, azt meg nélkül, az Ördögárok kiáratai, szédlakó, Farkasréti Temetű, Sashegy, majd... Andrássy út 60 Andrássy út 73-75 Itt van a város Vagyunk lakói A Pesti Maradunk Fejérház, Akadémia utca 17 Rákosi bunker, Korvináruház Népstadion reggel, reggel, Hadik laktanya Gellérthegyi sziklakápolna Közérbe megyülette ért János és Tamás Jó estét, jó reggelt de jó estét kívánok, Füjálló kis Attila vagyok. A házakkal kapcsolatosan vidéki ház is lehet, vagy csak? Természetesen, hogy lehetne? Nos, hát nekem az ország nyugati felében, Magyarország legnyugati településén van egy kis parasztházam, száz éves, 15 évvel ezelőtt vettem. Meg kell állni, honnan tudja, hogy száz éves? Az ott élők elmondták, és ezzel kapcsolatos egyébként a történet, hogy egyszer nyáron nem voltunk, és látom a konyha ablakból, hogy egy nagyon idős néni nézegeti a házat. De honnan? Kiszólt... Honnan? Hát, a, a, a, hát ott nincsen kerítés, hát bejött egy pár lépést, és mit tudom, én a négy a öt méter távolságban nézeket befelé. Gyakorlatilag az ön udvarán állt? Tarancsol? Az ön udvarán állt? Igen, igen. Így, mm, igen. Figyelek. És akkor kiszóltam a néninek, hogy segíthetek-e valamiben. Azt mondja, hogy nem nem köszönöm, nem, csak ő gyerekkorában itt játszott ebben a házban, és itt sétál a hegyen, és most olyan jól lesik vissza, emlékezni a régmúlt időkre. Na mondom, akkor fáradjon be, érezze magát otthon, megkínáltuk, leült, és akkor kifaggattam a ház történetéről. Tehát ott lakott egyébként való a közelben. Nem, de ősz a szomszédban lakott, és csak oda jártát játszani. Igen, ő ott lakott. És valójában az vonzotta akkor oda, hogy látott fényt az ablakban, vagy látott embereket a házban? Hát, volt, jó idő volt, volt az ablak. Korábban ez egy lakatlan ház volt? Önök hozták helyre? Nem, nem, ezt már előttünk lévő ö, tulajdonos hozta helyre. Tehát valószínűleg ez a hölgy ő gyakran átjárhatott, mondván, hogy ott valami unikális helyzet nem állt fenn az önök megjelente után? Ez az ő gyerekkorában volt. Én ezt értem? Elkerült a környékről, uh -huh. és nem tudom, hány évtized távolából került oda vissza. Jö, ez egy egyszeri alkalom volt? Ez egy egyszeri alkalom volt. És mit mesélt? Bocsánat. De lehet, hogy Nem, most már tökéletesen érthető. Annik... Tudja, amikor beszélgettünk, akkor még szerda este van, és én valami iszonyatosan fárasztó napot fogok magam után tudni, ami csütörtök reggel nem nagyon lesz érthető, hiszen akkor én még vagy aludni fogok, vagy a lányomat kísérem az iskolába. De most mm -hmm. egy élő műsor hallanak, ami holnapra konzerv lesz. Na figyelhet! No, tehát behívtuk a nénit, és akkor ő széten elmesélte ennek a háznak a történetét. mit őt? Hát azt mesélte, hogy ott régen a házakat, az első tulajdonos neve után, vagy új neve után nevezték el. Tehát az én házam az a főút 205-ös szám alatt van, ami megint egy érdekes történet, mert felső szőlnök a valamikor jugoszláv-osztrák-magyar határ háromszögében feküdt, most már ugye szlovén-osztrák-magyar határ uh -huh. szögében, és ott olyan szigorú határőrizet volt, hogy a saját, tehát a falu béli lakosok is csak külön engedéllyel mehetek ki a földre dolgozni és éppen ezért, hogy a diverzásokat megkéveszték az okos uh, határőrök... Szerintem azt a szót, hogy diverzás nem is sokan ismerik. Igen, figyelek? Hát most már. Most már, igen. Igen. igen. Minden utat, bűnő utat, mezei utat, erdei utat, főútnak neveztük el. <hállt> Az én házam az fönt van az erdőben, a falu központtól 2 km-re ilyen vezet oda, és az én házam a főút 205-ös számú ház volt. Ugye önmagában az a szöveg, hogy az én házam az még ma is olyan hihetetlenül hangzik. Mesélje erre a házra ön akkor, amikor meglátta, vagy halvány gűzöm nincs, hogy ez hogy történt, hogyan tetszett, beleszeretni és meglátni egy pillanati műve volt, nem tudom, mesél. Ez a ház az őrségben található. Igen, ezt már kikövetkeztettem. Az őrségnek is a vendvidéki részén. Tehát ott vendek laknak. Ezek a vendek, tulajdonképpen szlovének. És én mindig szerettem volna az őrségben egy-egy saját házat. Amikor arra járt, akkor valamit keresett, eltévet, mi volt? Ne, nem, én tudatosan járkáltam a környékén, de felsőszőrökről én nem is hallottam. Uh -huh. És érdekes módon Budapesten tudtam meg először felsőszőrökről. Egy ismerettség útján, és akkor az ismerős mondta, hogy hát neki van egy háza felső szörnökön, ha nézzem. Uh -huh. És akkor olyan halvány gyűjén nézhettem, hogy felső szörnök, mi lehet az, és akkor komontos, hát ez ott van, Szent Gotthártól, még uh -huh. kiad, és akkor lementünk, megnéztük, feleszerettem, megalkuttunk, megnestem azt 15 évvel ezelőtt. Volt, Aki benne lakott, az lakásszerűen használta, vagy valamiféle. Karalónak használta, meg ő is. volt az illető? Ez egy mekkora ház? Megvette annak idején felújította és a fiának volt az esküvője és azért kellett el. Az. Ez egy mekkora ház? Ez egy ilyen klasszikus parasztház, körülbelül 60 négyzetméter lett, vályokból épült, illetve nem is vályok hanem tömisház, ahogy ott a helyiek mondják, Vertfal. Van-e hozzá kút, vagy, vagy mivel van ellátva? Van kút, de most már van vízvezeték is, de saját kútja van. Úgy néz ki, hogy ide belép az ember a konyhába a konyhából jobbra nyílik egy szoba, meg balra nyílik egy szoba Mikor jár ön oda? Mikor jár oda? Én e, a sokszor. Ezt És egyébként üres? De általában, ha lemegyünk, akkor minimum egy hetet lent vagyunk. 4-6 alkalommal biztos lemegyünk nyáron. Uh, Vannak-e szomszédok? Uh. Vannak-e szomszédok? Uh, vannak. A szomszédok azok relatíve nagy távolságra vannak, lévén, hogy ott a területek igen nagyok. Az én területem is több mint 2004 szögöl ami olyan 7600 négyzetméter. Négyzet. És mi van rajta? Ö, erdő és ö, trét. Akkor, amikor megvette, akkor az hogy képzeljem el, hogy bement a házba és azt mondta, XY vagyok, nem eladó-e? Vagy hogy ment? Nem, mondtam, hogy Pesten egy ismerettség útján, tehát valakivel beszéltem Pesten, és mondtam, hogy én nagyon szeretem az őrséget. És akkor ő említette? -e van ott egy háza. Tudja, -e, hogy aki onnan elköltözött, hova költözött? vagy Illetőleg, hogy szerzete egy másik hétvégi házat? ő nyaralónak használta, nem költözött máshova, mondom, a fiának az esküvője. Ezt ért, ért, értem, de hogy, hogy egyébként bármilyen módon megismerkedett -e a volt tulajdonossal? Nagyjából igen, de nem a... Volt-e bármi, ami meglepetésszerű volt? Tehát amire nem számított? És most nem valami filmbeli dologra gondolok, hanem hogy ugye vesz az ember egy száz éves házat, fogalmam nincs, hogy annak milyen rejtéjei lehetnek. Nem, semmiféle negatív rejtője nem de volt. De lehet pozitív is, állatok vannak-e ott? Tehát kutya, macska, hát, ló? Nem, nem, nem, hát mondom, mi csak időlegesen jár. Hát nem, de van, hát a, a magukkal vihetik a pesti kutyát? Hát az van, pesti kutya van, azokat le is szoktuk venni. Két kutya van, és ezek nagyon-nagyon És akkor ők szabadon vannak, vagy megkötve? Nem, nem ők szabadon. Ők szabadon hát és a szomszéd kutyák hogyan viseltetnek irántuk? de normálisabb, de az egyik egy puli hát az, az egy nagyon intelligens okos kutus a másik meg a a egy ilyen háványézett típusú kutya önöknek van egy gyerekük? igen hány éves? 25 számítani lehet-e arra, hogyha önök erre ráunnak, vagy bármi bekövetkezik, nem halálesetről beszélek akkor de? ő majd ide le fog járni vagy lehet tudni, hogy ő ide csak a szülők miatt jár le ha önök ezt nem látogatják ő nem fog erre igényt tartani lehet ez ezt tudni? E, nagyon érdekes kérdés, a fiunk, a 25-es gyermek, az szintén az őrségben él, egy saját házzal rendelkezik, és ő életvitelszerűen ott él. és van a munkahelye ahol dolgozik, ott él. Mit csinál? E, CNC e, programozó, gépbeállító, gépkezelő. Tehát valójában, ha önök oda lemennek, akkor gyereklátogatóba is mennek? Nem, a gyerek szokott általában hozzák jönni. Ezt én értem, de ha a gyerekükkel találkozni akarnak, akkor önöknek el kell oda menni, mert hogy ő ott él. E -e nem feltétlenül, mert a gyerek azért havonta egyszer-kétszer feljön. Persze. Jó, rendben van, de azt mondja, hogy életvitelszerűen az az otthona. Így van, így van, igen, igen. Van-e más lakás ezen kívül, amilyen hétvégi ház, vagy ő van? Ez egy másik ház, az olyan ötven... Meg... Nem, nem, nem, az, hogy önöknek van -e egy másik hétvégi házuk, vagy ez van? Ez van, ez van Mennyire van messze akkor, amikor önök azt mondják szerdán délután, hogy ugorjunk le, vagy ez, erre az ember szerdáról csütörtökre nem ugrik le, mert Szentgotthádra elmenni, még ha jó tempóban is megy, az nincs három óra alatt. Hát négy óra, 270 kilométer házad a távolság. Tehát szerdán az ember nem ugrik le egy fél napra. Ha lemegyünk, akkor minimum három-négy napra megyünk. Annál rövidebb időre nem érdemes nem Mennyire féltékeny a budai vagy a pesti lakásuk erre a Felső szörnökire. Abszolút nem, nem. Itt is kertesházban lakunk, de egész más az élmény. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Azt mondja, megoldott, hogy a zenék meg, egyebek meg, hírek meg. Ezt odaadom neked, ezt másod le, akkor vagy tedd be a gépbe, kilences. Két számváltatkozik. Ez, kilences, es Anikó énekel, Budapest, megy. és ezen pedig. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van, Budapest. 353-94-51. Az itiner, Ungvári Krisztián, Tabajdi Gábor, Budapest a diktatúrák árnyékában, Jafa Jaffa reggel, 2012. Reggel, Rét, Igen. Na, jó estét, Vágnál volt. Én is nagyon szívesen beszélek a házavon mert nagyon szeretem. Ugye mi ismerjük egymást, a te házad az egy vadi ház vagy az valamilyen régi háznak a toldaléka, mert azért illik úgy kérdezni, mintha nem lennék tájékozott, meg hát milyen érdekes dolog, hogy mi szerintem egy relatíve közeli viszonyban vagyunk, te talán voltál nálam, illetve nem talán voltál, de nagyon hosszan nem, én még sohasem jártam nálatok. Maga az, és ez is most nem a sértettség hangja, az, hogy egyébként ki az, aki bebocsájtást nyer a te házadba, is, vagy nem, az egy mennyire bizalmi kérdés. Uh, nem feltétlenül bizalmi kérdés, uh, elég széles uh, baráti kapcsolatrendket ápolunk, és um, gyakorlatilag én nem zárom be a, a kapunkat senki elő, de hát mivel uh, bár én ízig védig városi embernek tartom magam, de valahogy mindig úgy képzeltem ezt el, hogy... Uh, hogy van egy házam, ahol a, valahol a város perifériáján élek, élek a családomban. De az miért fontos, hogy a város perifériájá legyen? Mert szeretem a, a hozzátartozó tágasságok, a, a, az utcák, az udvarok tágasságát. Ezt ez úgy hozzátartozni. Ebből a szempontból, hogyha periféria, akkor fontos -e, hogy Buda vagy Pest? Nem, nem lett volna fontos, de mivel... Az előző házunk is ebben a kerületben volt, a 18-ban. Az összes barátunk az ebben a kerületben, ahogy ehhez közel lakik, és akkor úgy döntöttünk, hogy nem váltunk kerületet, hanem megtalálunk ezen a környezetben. Ez egy új ház? Ez egy öt éves ház, igen. Ezt te építetted? -e? Hát abban az értemű hogy az első házat a család két kezével épített. Nem, nem, nem, nem. Úgy értem, hogy ami itt állt házabba, arra ráépült, vagy itt nem volt semmi, és... Egy, egy 50-60 éves ház állhatott ennek a helyén, már a korára. Abban a... mi történt? Azt teherautóra lett rakva részletekben, és egy nap alatt el lett szállítva, mert gyakorlatilag egy szeget sem lehetett felhasználni belőle. Meg volt-e sértődve a ház? Éreztétek-e az, hogy lehetséges, hogy ti itt vagytok átkozva, mert a ház nem szereti az, hogy ti őt eltakarítottátok? Azt a házon nem éreztem. Át mellette egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő öreg diófa, ami szintén itt volt. Ő szerintem meg volt sértődve. De ő megmaradt? Nem, nem lehetett. Nem is volt értelme, olyan rossz állapotban volt a fa, hogy ha lett volna valami esélye, akkor megpróbáltam volna megmenteni, de de annyira nem tudom, a kora vagy, vagy egyéb betegségei voltak, nem volt érdemes foglalkozni. Figyelj Tibor, ugye ez úgy van a filmekben, hogy van az a nagy golyó, ami elindul és lerombolja. Egy ilyen ház, ami sokkal kisebb, mint amit golyóval szoktak ő végül is, hogy, hogy adja meg magát? Ez hogy történt akkor? Jön egy, jön egy sárga színű eszkavátor, jön mellé egy, egy kavaz, és akkor hét fuvarban gyakorlatilag egy 60-70 négyzetméter alapterületű házad, 7 foglóban elszállítanak a shiptelepre. Hogyan találtad meg a telket? A telket úgy találtam meg, ez kb három 3 kilométerre volt a régi házunktól, és hát én elég régen futok, és egyszer megtaláltam ezt az útvonalat, és rendszeresen képül futottam azokon az utcákon, és Meglehetősen szép nagy telkek volt De ki volt írva erre a házra konkrétan, hogy eladó? Akkor még nem, én évekig Futogattam erre, és aztán úgy Alakult az életünk, hogy Úgy döntöttünk, hogy vagy veszünk, vagy Építünk házat És um, amikor a döntés megszületett, akkor az a, az a ház Telekkel, amit én szerettem volna azt már eladták, erre viszont Ki volt írva, hogy eladó mentél? Bementünk persze, de hát az nyilván lát, az látott már az a hogy ebből sok mindent nem fogunk. Aki onnan elment, hova ment? Aki onnan elment, egy házaspárnak a, a férfi tagja lakott a házban, ő vidékre költözött. Ő mondott egy árat, és te azt mondtad, hogy te ennyit vagy hajlandó? Hogy ment ez? Nem alkuttak. Tehát mondtak egy árat, ami akkor mondjuk a a felső határán volt annak az árnak, amit ott azon a környéken egyekkor a házért és telekért adtak, és nem, igen, lehetett alkudni, de nekem annyira megtetszett egy nagyon szép déli fekvésű saroktelek. Nagyon-nagyon jó, ennyi tapasztalom volt, hogy ez, ez így nagyon... nagyon Mekkora telek? 900 valahány nézzük. Hogyan dőlt el, hogy milyen lesz a ház? Az úgy el, hogy nekem van egy építész barátom, aki hát nagyon rég, több mint húsz éves barátság, és uh, ismer bennünket, és uh, körülbelül elmondtam neki, hogy mit szeretnék. Körülbelül mit mondtál hát, neki, Tibor? Hát azt, hogy a gyerekeket szeretnénk uh, külön költöztetni a felső szintre. Ugye neked két lányod van? Nekem két lányom van, külön fürdőszobával, mi a feleségemmel szeretnénk egy külön traktust, egy fürdőszoba, hálószoba, galdrop traktust. Lerajzoltad, vagy csak mondtad? Lerajzoltad, vagy csak mondtad a magadét? Én csak, ezt csak elmondtuk neki, és mivel elég, elég jól ismert bennünket és az életvitelünket, előjött egy tervrajz, ami gyakorlatilag a, a ház belső építészeti megoldásaihoz a terveihez nem is igen nyújtunk hozzá, a külsején egyszer-kétszer tofoszgattunk, de gyakorlatilag amit elé, elénk rakott, az olyan 85%-os 85%-osan meg is valósult, és a 15%-ot módosítottuk. Neked nagy lányaid vannak, de nem felnőttek még, egyeztettél le velük akkor? Hát akkor ez 6 évvel ezelőtt volt. Megmutattuk nekik a látványterveket, amikor elkészültek, és a és a kis szartlányra tényleg a releváció erejével hatott, tehát tényleg egy nagyon emlékezetes érzelem kitörése volt, amikor a számítógép előtt nézte. Amikor elkészült a ház, és aztán nagyobbak lettek a lányok, te elvileg számoltál-e azzal, semmi közöm nincs hozzá, csak kérdezem, hogy adott esetben ott megjelenhet egy fiú is, most nem az a kérdés, hogy te ezt megengeded-e vagy sem, de maguk ezek a részek, ezek akkorák voltak-e, amelyek alkalmasak arra, hogy ott többen aludjanak? Hát ez egy alapgondolat volt, igen, és ez, ez volt az egyik oka a, a, a újház építésének. Amikor ott a legtöbben aludtak, tehát nem buliról beszélek, hanem aludtak, az hány ember volt? Tizen. Egy tucat körül. Végül is a ház, amikor elkészült, akkor az árát tekintve annyi volt, mint amennyit terveztél, több vagy kevesebb? Hát én nem gondolom, hogy valaki is annyiból ki tudta hozni szerette volna. Több volt. Jóval, lényegesen több volt, mint amit. Te. Amikor te ránéztél erre a készházra, ami hosszú ideig készült, és olyan modern elemeket is alkalmaz, költségtakarékos, energiatakarékos, nem sorolom tovább, ami egyébként Magyarországon ma még sajnos nem jellemző. Tehát amikor ránéztél, olyan volt te, mint amilyet elképzeltél, vagy nem olyan volt, de azt mondtad, hogy ez baromi jó. Hát tökéletesen olyan, mint az első látványterven volt, és a mai napig, amikor kimegyek reggel, vagy este a kutyával sétálni, akkor nagyon nagy elégedettséggel el, amikor a járda túlsó oldaláról a, a házra. Mi lett az előzővel? Az előzőt azt éppen a, a nagy krak kirobbanása előtt sikerült eladnunk. De miért? Nem gondoltam volna, hogy a, a két ingatlan szeretnék finanszni. De miért akartad ezt elhagyni? Kinőttük. Kicsi volt. És a bővítése az meg nem volt lehetséges, vagy hülyén nézett volna ki? Nem volt igazán. Tehát így is a, a beépítettségi határon volt. Valamit lehetett volna rajta faragni, de nem tudta volna Uh, azt a konfortot nyújtani, amit én, én elvártam volna egy ilyen beruházásból. Könnyű volt eladni? Könnyű volt eladni? Hát ak akkor, még 2008-ban elment a ház, uh, egy picit-picit kevesebbért, mint szerettük volna, de gyakorlatilag az utolsó pillanatban a, a válság kirobbanása előtt sikerült eltúradni rajta, Um, most már talán azt mondom, hogy kár volt de hát az akkori anyagi viszonyunk között uh, nem igazán gond. hányan nézték akkor meg, mire valaki elvitte? gyakorlatilag uh, hát talán két-három érdeklődő volt, és a harmadik el is volt-e alkú? volt alkú, igen engedtél? engedtem Fájtél -e a szíved, amikor átadtad a kulcsot? Őszintén szólva nem. Hány évig éltél ott? Húsz, több mint húsz évig, és hát tényleg a, a kezünk velejtékünk munkája benne volt, nagyon sok ember. Meg tudod mondani, hogy miért nem sajnáltad? Hát én úgy gondolom, hogy annyira, annyira vonzott már a, a, az új háznak az újdonsága és az érdekessége, hogy Igazából a szép emlékek továbbra is odakötnek. Oké, ami benne volt, magátok vittétek-e, vagy mindent ott hagytatok, függetlenül attól, hogy az új tulajdonos mit kezd vele? Nem dobtunk ki semmit, de mivel nagyon sok beépített elem, bútor volt a házban, nagyon kevés mindent kellett áthozni egyáltalán. A gyerekek örültek -e? Nagyon, nagyon-nagyon, és nagyon, nagyon mai, mai napig is nagyon, nagyon Ha elmész mellette, mi jut az eszedbe? Mi van most ott? Ugyanaz? Ugyanaz van ott, egy, egy fiatal házas pár lakik benne, nagyon jó érzésekkel megyek el mindig előtte, mert eszembe jutott az, az a, az a néhány év, amit, amit ott töltöttünk, és hogy nőttük, rengeteg, rengeteg szép emlék, de igazából semmiféle megrázó még nem, nem, nem megyek keresztül semmi megrázó élményen, amikor elmegyek a ház felett, jó érzés arra gondolni, hogy itt doldottunk ennyi ilyen sok időt az életünkből te a fiatal korodnak a felsők korában vagy a középkoron innen szépen beszéltem, nem mondhatod mit tervezel? itt maradsz-e, vagy lesz újabb ház? min múlik? Ez egy, ez egy elég nagy ház, és két ember számára túlságos a tehát ez talán egy, egy nagy hiba volt, hogy lehetett volna egy... Magyarul, ha a két lány elrepül, akkor az gondot fog jelenteni, mert hirtelen nagy lesz a ház? A, a ház az a nyilván nagy lesz, de hát ezt le lehet zárni a felső teret, és akkor de hát a fenntartási költségei azon még majd el kell gondolkozni a lányok arra nem tettek le esküt hogy itt akarnak élni, ha férhez, mennek illetőleg ti is ebbel, ti is ebbel számoltok nem került ez meg szóba meg lehetne oldani egy, egy kis uh, csavargatással a, az épületen de hát ez majd kiderül, hogy mit az élet láttál-e bárkit is aki állt a ház előtt és azt mondta, hogy de jó lenne itt lakni Sokan, sokan voltak a kezdet-kezdetén, amikor felépült, akkor még nem voltak új hátakat utcában, akik megálltak és azt mondták, hogy, hogy uh, fantasztikus. Uh, azóta ezek a, hát nem, ez az első egy évben tört. Éreztél-e vagy nem? Irítséget a... Kiért? Hát aki nézte. De ne, nem. De hogy Milyen is? a viszont a szomszédokkal? tehát nem nagyon, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a Budapest mellett egy, akkor nagy nőttem fel, ahol mindenki ismert mindenkit, hát így gyakorlatilag a jó napot, jó napot, készfelelmelés és integetés viszonyában vagyunk egymással. És ez nem az a film, mint Amerikában, amikor átdobják a baseball labdát vagy a, vagy a teniszlabdát, és azért állandóan mennek és így aztán összeismerkedtek egymással. Nem, nem, nem, nem, ez megtörténhetett volna már, de nem történt meg. Nagyon szépen köszönöm, szia Tibor. Én is köszönöm szálljük. Jól neked az is, hogy... Jó Kell Kellemetes jó estét, Erdély György veszél. Tiszteltem. A fia Jánosféhez műsorhoz telefonálunk, ha jól gondolom. Abban van, majd amikor reggel lesz, akkor reggel is abban lesz, figyelek. Igen, de holnap reggel korán kell nem is, gondoltam most meg. De teljesen jól teszi, mert a holnap reggel ez egy ismétlés lesz, tehát nem tud olyan korán reggel telefonálni, hogy én fölvegyem. Jó, hát akkor meg akkor evidens, hogy most én, ha lehet. Na de most akkor tehet is? Igen, lehet. Kérem. de én vagyok a fialajános János, úgyhogy akkor beszélgessünk. Te vagy a fiala. Én, én. Kicsit ismerjük egymást, és már megy is benne a rádióban. Igen, így megy a magnó, és most a szallagon rögzítjük mindazt, amit te mondasz. Mi honnan ismerjük egymást? Na, tehát, amiből elindulnék, az kérlek szépen egy tábla, egy márvány tábla a családi házunknak a falán az nagyon szépen odaírva, hogy valaha ott lakott a nevével Jászi Oszkár. Jászi Oszkárról, hogyha nem tudnád, akkor annyit mindenképpen érdemes elmondani. Híres balettáncos. Balettáncos. Vicc volt. Menjünk tovább. Menjünk tovább, igen. Nem, azt mondom, hogy Károlyi Mihálynak a tanácsadója volt a 11 valány években. Na most az a az érzésem, hogy ez egy nagyon értékes ház, most fel is újult, új felisorított, igen. Ez egy mekkora ház? A másik ház. Ez egy mekkora ház? 18 szabás körül. És egyben van. Tehát nincs megosztva. És abban kizárólag ti laktok? Hát a ti az nagyon széles értelemben értendő. Mondjuk az utóbbi, én vagyok most ebben az évben 60, tehát mondjuk az utóbbi 20, sőt 45 évben albérlőket is beleszámolom, megsadszolom, hogy laktak itt meg laknak most is összesen ötvenen. Majoló, hogy nem tiéd az egész ház? Nekem van egy összkomfortos részemben, nem mert uh, megcsináltuk, hogy négy lakásos legyen a rokonság számára minden. Uh, ne mondjunk házszámod, de ez nagyjából hol van? Ez pasalétem van. De az az Dolog, hogy hallott a Jásziról. Igen, természetesen. Aha. Képzelde, de a tisztelt hallgatóság is nagyon meg elképzelni, hogy átaláltunk a Jászi családra. És meglátogattak minket nyáron az Amerikából jöttek azt hiszem a nem, nem érdekes, az érdekes városból jöttek, és hogyha nagy néha is, tehát nem olyan túl gyakran, de tartjuk olyanük a kapcsolatot, sőt, a testvérem kapott már a szállást is, azt hiszem, a, azt hiszem konkrétan Jászi Oszkár uh, lányának a testvére. Ti mikor költöztetek oda? 47-ben. Ez egy mikori ház? Ez több mint száz éves ház. Pontosan az édesapja építette, igen, ez nagyon fontos, ezt is azonnal kellett volna mondanom talán. Tehát Jászló Oszkár édesapja építette. És fölöttünk meg a... volt egy oboda, most is óvoda, de most már nem minisztériumi óvoda. Mert ugye az volt benne? Régebben, de ez a fölöttünk, tehát a, ez a Braniszkó úton van, valószínűleg nem hallottál róla. A lényeg az, hogy vele szemben, ugyancsak a Braniszkó úton, régebben a könnyipari minisztériumnak volt a saját óvoda, eh, ha jól emlékszem, és az az érdekessége, hogy Jászlószkár feleségének az édesapja egy ugyanolyan stílusban épült házat rikkentett oda, rikkentetett oda, mint a miénk. Jó, 1947-ben uh, honnan, hova költöztetek? Tehát ide költöztetek, ahonnan, uh, honnan tudtátok, hogy ide be lehet költözni egyáltalán? Értem a kérdést, nem is bonyolult, de arról a valakitől, akitől akit megvettük, őróla nem sokat tudok, jóformán semmit. Még a nevét is csak betűhibával mondhatnám, úgy érzem, de hogy ahonnan ide költöztünk, arra válaszolhatok. Ott is együtt volt az egész család. Visegrávi így a tehát a újlipótvárosból. Új, új Honnan lehet -e tudni, hogy ez eladó? Egyáltalán ez egy önkormányzat? Milyen lakás volt ez 1947-ben? Nagyon jogos a kérdés. Akkor még nem volt ilyen nagy a ház. Kétszer is hozzányunk csináltunk egy egy még egy szinte, és egy kétszintes rész Hez egy Jó, de meg lehetett tartani ezáltal a háznak az eredeti struktúráját, vagy ez most egy ilyen toldozott, foldozott ház elnézést? Nem, nem most hogy most újítottuk föl teljesen pucparádi jellegű a ház, és van ugyanamit sajnálok, hogy átalakult, például zárni kell mostanában a kapukat, nem is tudom, hogy van-e Budapesten olyan kertes ház, amit nem Zárnak. Én teljénap voltam egy kertesházban, az zárták, az a Pázsit utcában volt, az szintén Pasarit. Ismerem a Pázsit utcát. Szóval sok kalandos dolog Jó, de a, kérd a, a kérdésemre nem kaptam választ, hát akkor hogyan lehetett oda költözni? Azt tudom, hogy 1947-ben milyen jogi viszonyok voltak. Hát, képzeld el, és most az összes hallgatónak um, azt mondom, hogy ha nem akarja a, a ticseklésemet hallgatni, akkor inkább tekerje el a készléknek a um, méterét Tehát nagymamám jó voltából, meg nagypapám, apai nagypapám jó voltából, a Bimbó úton egy baráti, családnak a kerkében elástak nem tudom hány napóleon aranyat. És ebből a... nem tudom még mire jutott, sok mindenre jutott még, de ez a ház abból, a, abból az összegből jött össze. Mert hogy egyébként ahova ti költöztetek, az akkor magántulajdon volt. Persze. Most is magántulajdon. É, azt értem. E és egyébként pedig, a, aki ott lakott, az inkább szeretett volna Napóleon aranyat látni, mint forintot. Hát erről semmi információ nincs, ez az biztos, hogy igaz, amit mondok, de az üzenek lebonyolítása, vagy a véte, a adásvételi szerződés, azt nem láttam. Tehát... Lehet, hogy itt van, mert rengeteg dokumentum maradt, és most szeretnék, ez egy alkalmas internetzó lehet, és lehet is visszahangosítani a többi hallgatónak, hogy az a nagyon érdekessége ennek a háznak azon túl, hogy és a felesége itt lakott, Örülnék, ha te mondanád a felsége nevét, mert ő sem ki. De a leginkább kultúra közeli téma az az, amit valószínűleg szintén, vagy akikről szintén hallhattál, vagy hallottál, az az úgynevezett vasárnapi kör. Lukács vérától kezdve Balázs Béráig, Adi Emléktől kezdve sok. Ö, szellemi ember mondjuk felteszem, hogy ö, ö, hát várjunk az, van egy nagyon híres művészet történet, és egy bizonyos tolnai aki biztos járt ide tolnai azt nem tudom, de hogy várjál, csak egy pillanat hogy hát ha eszembe jutnak néhány név. Hát egy darabig lehet, hogy Jászli maga is részese volt ennek a körnek, csak aztán ő nem így A Parhobbázunk annyit, hogy kitaláld a feleségét Jász... Nem tudom, én itt vagyok a Wikipédián, de nem sikerült, hogy egyébként sem vágtam volna fel, hogy most saját kutfőből meg tudom mondani. Akkor jegyezd meg, mert az egyik legtehetségesebb 20. századi mesejíró és uh, képzőnőzész, rész és sokat példaképe, csak nem sokat beszélnek róla, de nem barbó megmondom egyenesben, lesz majd Anna nevét biztos Igen Igen, igen, igen, a lányomnak van tőle mesekönyve. Na, Censböbben volt a kert. Van egy ilyen könyve is. El kell köszönjünk, nem azért, mert abba akarom hagyni, mert nem fogunk beleférni holnap az ismétlésbe. Én azt tudom mondani, hogy én meg fogom ismételni ezt az összeállítást, és akkor akár veled nagyon szépen köszönöm, akár bárki mással, van olyan, hogy az ember felajánlja a kis halat, amit a horogra tűzött, és az semmilyen nagy hal nem harap rá. Ma úgy látszik, áldott pillanatok voltak. Ezt természetesen az ismétlésnél is majd elmondom. Rövidesen Mesterházi Attila lesz a vendégem, de akkor már csütörtök lesz, és 8 óra fog múlni néhány perccel. Most tök sötét van szerda, és másfél perc múlva lesz 7 óra. De nem akarom nagyon megzavarni enöket időségilag. Dörö.fi Alajanos gmail.com Köszönöm Fókusz, nagyon szép gépen van Tulajdonképp Nem is szép A neved Nem is illik rád Az a csúnya Név Az, hogy Budapest Én városom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 Budapest Régi falon elkísérnek golyó nyomok Ahogy kinéz minden új ház ondorít de meg jó a sarkokon Do Mi szóra is érdemes.